Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom începe să vorbim despre cele trei demnități ale Mântuitorului, profetică, arhirească și împărătească, sau, cum se mai spune, despre întreita slujire a Mântuitorului. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, așa cum mărturisim în simbolul credinței, pentru noi și pentru a noastră mântuire. Dar mântuirea presupune lucrarea de eliberare a omului de sub tirania păcatului. Pentru a împlini această lucrare a venit mântuitorul. Atunci când vorbim despre persoana mântuitorului, trebuie să o facem în totalitate sau complet. Până acum am arătat cine este, ce este, cum este mântuitorul. Deci este firesc ca vorbind de o persoană să vorbești și de opera sa. El a venit în lume, a luat trup omenesc pentru mântuirea lumii. Mântuirea săvârșită de Iisus Hristos înseamnă eliberarea din răul în care căzuse Adam. Răul consta în alterarea firii umane, în întunecarea minții cu privire la adevărul religios, în slăbirea voinței care înclina mai mult spre cele rele decât spre cele bune, în ruperea legăturii harice cu Dumnezeu. În vina și pedepsele veșnice pentru păcat. Pentru refacerea firii omului, pentru îndreptarea sau restaurarea lui, se impunea luminarea omului prin învățătura adevărată și deplină, refacerea legăturii cu Dumnezeu și întărirea și susținerea lui în această legătură. În aceste trei direcții, Trebuia să se îndrepte lucrarea mântuitoare a Domnului Isus Hristos și așa își înfăptește opera mântuitorul, sub întreit aspect, ca profet, arhiereu și împărat și continuă această lucrare și după înălțarea la cer în biserică prin Duhul Sfânt, ca profet învățând adică aducând revelația desăvârșită a ființei și voii lui Dumnezeu și a operei de mântuire, ca arhiereu, refăcând legătura dintre om și Dumnezeu, împăcând prin jertfă pe Dumnezeu cu omul, ca împărat, biruind puterele răului și conducând pe om spre destinația lui cea adevărată, mântuitorul, a îndeplinit în sens propriu aceste trei slujiri, care sunt în alte demnități, ce pot fi exercitate și de oameni în viața aceasta. La oameni, însă, cele trei demnități se găsesc separate. Nimeni dintre oameni nu-i în același timp și profet, și preot, și împărat. Numai în Isus Hristos sunt la oaltă și fiecare în gradul suprem. Viața Mântuitorului este împlinirea întreitei sale slujiri. Centrul întreitei slujiri a Mântuitorului îl constituie lucrarea sa arhierească, prin care se săvârșește refacerea legăturii între om și Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu. Chemarea profetică luminează prin învățătură, pregătind sufletul pentru primirea împăcării, iar demnitatea împărătească Dăruiește harul împăcării și desăvârșește pe credincioși. Sfânta scriptură arată lămurit întreita slujire a Mântuitorului. În Vechiul Testament, demnitățile de profet, de arhireu și de împărat, aparținătoare unor persoane deosebite între ele, reînchipuiesc și simbolizează slujirea întreită a viitorului Mântuitor. Iar simbolul și profeția din Vechiul Testament devin adevăr și realitate în Noul Testament. Evangeliștii și apostolii înfățișează lucrarea mântuitoare a lui Isus Hristos ca întreită slujire. Astfel, în Evangelii și în scrierile Sfinților Apostoli, mântuitorul este înfățișat în deplinătatea slujirii sale de profet, de arhireu și de împărat. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!